When we heard that they were going to split the story, we assumed that part one would be all the kids and part two all the grownups. Um, but we're seeing a lot of footage still using the kid actors. So, what to what percentage um, are they involved in this story? Is it a lot of flashback, or do you have original scenes with the kids also? Well, I wanted to um, to, to to rescue the, um, the dialogue between the two timelines that is so important in the book. Mm -hmm. So you know, the first movie was only about the the losers as kids, mm -hmm. uh, and that was done, you know, in order to you know have a have a story uh, with character development without interferences and jump and time jumps and stuff. Um, and people, I think, audiences really responded to that. But I always wanted to you know to get get back to that dialogue between timelines, and so we created these uh, flashbacks. And it was a challenge, you know, how, what, how to instrument those uh, time jumps into the story. So, if you see when you see the movie, you really can appreciate how you know those flashbacks are not just character moments or just like like simple time jumps, but they're they're very integrated in the the main plot and and they really move the story forward. Hey, och välkomna till podden som heter Kinematokasten. Även känd som, eller bäst beskriven som, två vita killar som delar sina generellt väldigt eh, okontroversiella perspektiv på världen vi lever i och kulturen i den. Och eh, det är väldigt eh, eh, odramatiskt alltihop, skulle jag vilja säga. Okej. Okay. Med, med, med snudd på briljant ibland. Särskilt från min sida Om jag får säga det själv Det här är rollen jag har tagit på mig nu Självutnämnd genia heter Henrik För er som är nya mm. Och eh, Om ni hör en annan här i bakgrunden Han heter Tim Hej Tim äh, Hej Hej hej, hej. Ja, det, hej. Det, det blev, du blir också med det, det, det kändes som du du hade övat på det här Är det för du kanske det är någon annan som lyssnar den här gången Så du känner att du måste imponera <laughs> på de personerna vi, yeah. Det verkar ju aldrig som vi försöker imponera på någon med så. <laughs> ja. Nej, jag vet inte det, det är bara ifall att jag har Det kan hända att jag har sagt till folk Mm. att jo men jag har en podd och den heter så här kolla in den om ni vill mm. så och ifall att de lyssnar nu så hej på er s, hej. Mm. Hey. vem ni nu är ja precis hej på er och eh, jag har lyssnat på era poddar med och jag måste ju säga att jag <laughs> tycker att vi är bättre <laughs> du har lyssnat på allas poddar allas poddar har mm. jag lyssnat på Ja, ni, ni är fantastiska Men vi är bättre Precis, ja väldigt Alla kan inte vara eh, Stick emot vad, vi, vad du introducerade som där. Oh, gud. Ja, gud Ja Men jag är vit Och heterosexuell Så det är bara att erkänna det Jag är bäst Ja Passar passa inte det här <laughs> in i vårt nästa avsnitt egentligen? Mer än den. Det kanske det gör. Det kanske det gör. Okay, så, så vi, vi får, vi får köra, gömma den till nästa avsnitt helt enkelt. Den filmen som vi behandlar då. Fix it in post. Uh, <laughs> det här avsnittet handlar om clowner. En clown mer specifikt. Mm. För vi ska prata om it. It, ja. Chapter 2, uh, del 2. Chapter 2. Vi har spelat in ett avsnitt om chapter 1 som för tillfället endast går att hitta på Youtube tror jag. Om det jag inte har fel. Baro, den finns väl på appen? Gör den väl? det är, Kanske den gör. Jag ska, jag ska gå in på min podd app där den arkiveras ju sådana här grejer. Vi ska se om den finns kvar. Det borde den göra. Uh, jag tycker det, i alla fall jag, jag, jag hade tänkt inför det här avsnittet att lyssna på det och se vad vi sa i den mm. Men jag har glömt bort det och så har det inte blivit av och... Så, ja, yeah. bra där, jag är så förberedd S Så skit i chapter 1. <laughs> antar jag <laughs> <laughs> ja, jag kan inte komma åt den här heller Det, det får jag lite undersöka ja. det här lite innan vi, innan vi börjar peka emot podden Kolla Vi får göra det kanske På min telefon Men, men uh, den finns på Youtube i alla fall Och jag tror att den heter uh, Recensionen av it Tror jag Ja, precis och offiltrerat Eller något sånt där under titeln mm. på, Eller titeln på den uh, vi ska se It Follows kommer upp på man Ja, jag jag sökte också på det. Den är den gamla recensionen. Den gamla Jesus. <laughs> var är du så visningarna där som du var Jesus? eller? <laughs> uh, 90, 90 visningar. på den. Uh, vi ska se en liten pratstund om Stephen King's Det heter det. Heter videon ja. Heter videon det är f Fyra visningar på den. <laughs> wow. Fyra visningar, ja. Fyra visningar på den. Och då får vi mycket mer till recension av Beck-filmer. Oh, ja, gud ja. Det var länge sedan. Mm. Det, det var tidigare. Det var tidigare, där. Anyway, uh, It Chapter 2 uh, som kom ut i somras typ. Mm. Augusti, va? Eller september? Äh, någon gång? Ja, någonstans där skiftet, augusti-september skulle jag säga. Gud, jag har inte gjort någon research whatsoever Ja, vi, det har inte, <laughs> vi inte. uppenbarligen inte så bra koll. Så... Nej, precis. Men som sagt, vi är vita, killa, vita heterosexuella killa Vi behöver inte ha koll. Vi har privilegiet att kunna killgissa om allting. Visst, det kille säger 6 september står det här ja det okay. är faktiskt på dagen, två månader sedan, så nu vet ni när vi spelade in det här. Om, om, det, om det dröjer innan avsnittet kommer ut så vet ni <laughs> hur långt tid ja. det tar oss att få ut de här avsnittet. Ja. Det är för övrigt världens mest oplanerade podd, men jag menar oh, världens ja. mest oplanerade, oredigerade eh, podd. Så, men vi, vi tar inte betalt för den Så jag tycker vi får vara det så, mm. Men hör av er om ni, om ni känner att ja, Jag har för mycket pengar Och vill verkligen att Tim och Henrik På Kinematokassen ska, ska få pengar av mig Så att de kan snygga till sin podcast lite. Så då hör av dig till oss Så startar vi en Patreon Eller så kan ni swisha liksom. ja, Swisha ja. Öppna ett konto Nej vi, vi behöver detta. Ja. Okej, It Chapter 2 som, som då är fortsättningen på den här filmen om en clown som heter Pennywise. Eh, som är lite mer än en clown som heter Pennywise och ett gäng barn. Som stöter på den här mm, utomvärldsliga varelsen mm. i form av i form av ja, ren- och skärskräck, kan man väl säga. Ja, det är väl Precis. det som är manifestationen utav... Manifestationen av skräck du. Av, precis. av ja, skräck Och rädsla och Onska mm. väl... Precis eh. Allting det. som är fel med världen så nu, nu, nu, har, nu har ju Folk i världen någonting annat De, på, de kan skilja på det mm. det, är det, ja, som, som är, det är det som är fel Med allting att jag är så här Det är inte mitt fel, det är det Det, det är Det mm. Det <laughs> Och den här tar alltså vid 27 år senare Från första filmen Chapter 1 mm. Som det uh... då var förlaget I 80-talet För jag mig årstalet mm. På den här tvåan utspelar så Är inte 2019 Nej uh, Vad är det nu, är det 2016 eller något sånt där Eller är det nu längre tillbaka Det var något sånt där Det var för att de bildade mm. Ja det, det, kan, det kan mycket väl stämma Mm. Uh, det var inget jag uppmärksammade för är det, precis Det är det, okej okay. mm. Ja, men då så Då har det gått 27 år sedan De var nere i kloakerna Och besegrade It mm. Spoilers för <laughs> chapter 1 Här antar jag ja, fast har, har du klickat in på eh, Avsnitt 2 så känns det som att du borde Ha det, Ja Fucking skylde själv. <laughs> ja, det, det är spoilers i det här. Det här är vår mm. del av Kinematic när vi pratar om filmer. Det är ju väldigt ofiltrerat som sagt. Så det är ju det är att och sånt där. Och, och vi spoilar såklart såklart filmerna här. För det är en diskussion ja. om teman och diverse i den. Ja, mm. vart var vill du börja? Ska vi prata om. Eh, Eftersom vi nu båda två inte har lyssnat på det första avsnittet så kommer jag inte ihåg vad vi sa där. Men jag vill minnas mm. för min egen del att jag sa att jag. Alltså, den, var, den, var, den fungerade väldigt bra. Jag, tyck, jag tyckte dock inte den var. Jag tyckte den var aningen överhypad rent om man ska säga rent generellt. Så var det folk som bara lyfter energin. Och jag tyckte, den, jag tyckte den var väldigt bra väldigt stabil. Fungerar bra för vad den gjorde och det och jag tror fortfarande jag har en åsikt jag har inte sett om it sedan jag såg den för två år sedan. så. jag men... kan säga att jag har sett om it sedan mm. jag såg den första gången och tyckte att den funkade med vissa undantag lite bättre än vad jag först tyckte mm. och vad jag tror jag säger om den i vårt, i den andra podden vi gjorde om mm. it då. så Snabb genomgång av den här Extremt komprimerad snabb genomgång Av den här filmen Där 27 år senare It kommer tillbaka I Derry Till Derry-staden då Som är i centrum Mike, den token black guy Tyvärr Vi får återkomma till det Vi får återkomma till det sen Han och Stanley Uris Som precis. Som båda två är extremt bortglömda Även Ja, så, sammanträffande att det är minoritetskaraktärerna som blir det uh, anyway, uh, Oj, är det, är det talande för ja. filmen eller är det talande för Stephen King skrivande? För övrigt då Stephen ja, King ja. som har skrivit den här, men det har nog inte kommit någon funktionsnedsättning Vi får spekulera i det sen, tror jag, men... Uh, Ja, eh, Mike märker detta för han bor i Derry, ringer runt till alla, eh, som alla de då, eh, Losers Club som de heter, mm. eller Losers, ja, losers Club, eh, som nu alla är liksom rika och, och lyckade människor. Eh, alla blir chockade men de åker tillbaka till Derry och de mm. pratar om att, ja, eh, ah, nu sorry, nu måste vi ta ju tur med det här igen och alla bara nej, gud shit, vad trist, jag vill inte ja men det är vårt ansvar faktiskt ja men var det Stan då? för Stan går och skär upp handledarna mm. eh, i badkaret när han får reda på det här eh, helt, eh, helt ett, eh, sammanträffande ja, precis <här> eh, Så och eh, ja, sen irrar de runt lite i Derry och eh, <här> de Ja, men de, gör, de, går, de går mest runt i staden Och, och så, så lever de minnen Och så, och så händer saker <laughs> <Ja>. <laughs> uh, uh, Mike berättar Backstory om vad han har Researchat fram på, mm. på Pennywise uh, Ben Går mest runt Och är kär i Beverly mm. Typ <laughs> uh, men <tryck> Ja. <tryck> <tryck> ja. Ja, nej. Men de går runt och mins. Och pennywise. terrorar dem lite liksom med mm. äh, saker och ting. Men till slut tar de sig väl samman lite och går ner i klakorna igen då mm. och äh, slås mot it igen. Och äh, besegrar honom. Och äh, i slutet. Äh, Får, läser de upp Stanley Urys självmordsbrev som, mm. som liksom en slags knyta ihop säcken grej om att vara er själva och mm. sådär. Och sen är den slut då. Så Ja, då är vi ja, med något Genere... tack för att ni lyssnade. Ja, <laughs> tack, tack för att. Ni, om ni vill donera till Patreon. <laughs> ja. Första tio, den, här, den ja. ligger på 150 dollar per skapelse. Liksom. Mm. Minimum. <laughs> Nej. men Generella intryck till. Mm. Om du skulle Recensera det här på mm. bästa, Jan-Olof Andersson. På aftonbladet generellt. Vis. Vad skulle du säga då? Jag tycker, jag tycker ju, Bill Heider är, är väldigt rolig. Han är en väldigt rolig och bra skådespelare. Jag vet, nu försökte jag göra min Jan Olof där, men det är ungefär vad han hade sagt, någonting i den stilen. Ursäkta den Jan Olof, men det, det, det, det, det, det räcker inte att bara säga sådär. Ska name droppa lite andra grejer Som du vill liksom signalera Att jag har faktiskt sett Bill Hader I andra filmer förut då, Om ja. du ska ta upp det här liksom ja, ja, men <skratt> eh, eh, Jo, jag, jag kan säga så här. Jag var direkt skeptisk eh, kan Jag kan ju nämna att eh, när de, En av de första intrycken som jag fick Med tvåan, jag tyckte såhär Det är intressant att se vad de gör med Tvåan där, nu minns man ju De som kollar i min scen, minns ju också att Den, den där vuxna delen var också den Klart Nu var ju miniserien också sådär, men det är inte den delen som folk pratar om. Ehm, när de pratar om it Det är oftast när de är barn. Det är där som folk kopplar ihop det. Jag blev skeptisk när jag såg filmlängden. Ehm, för att den var två timmar och 45 minuter. Ehm, det blev jag direkt så här: En skräckfilm på två timmar och 45 minuter. så här, Då ska den vara bra jäkla speciell. Ehm, det är inte för att det är omöjligt och sånt där. Det kändes för mig bara så här. Vad är en sån filmlängd? Jag gillar långa filmer så länge de liksom använder till något. Jag menar, det är så. Alltså mina intryck från den här är ju då generellt att. Jag, det finns, finns fortfarande bra grejer i den. Den är på något sätt inte en total besvikelse, men jag hade inte så höga förväntningar till att börja med, men. Jag kände lite att den blev väldigt svulstig. De, de Damn har många... right. Vad sa du? Damn right. Ja, den blev väldigt svulstig. Har mycket idéer som de försöker slänga in, en del idéer som ingen bad om egentligen. Den extra filmlängden egentligen indikerar, tycker jag i alla fall. Det känns som att då kan man nu utforska karaktärerna istället så känns det som att de försöker expandera på tok för många grejer och en del saker är inte riktigt, de riktigt leder någonstans. Jag eh, kommer säkert att nämna det tidigare Men bara det här saken som Att alla ska ha de här tokens Ska ha någon personlig token från sin barndom eh, För att ah, besegra honom där De leder inte riktigt Till någonting, de säger inte någonting mer Om varken ettan <laughs> Alltså hur man knyter ihop det med ettan eh, Och en del saker från ettan Känns som att rätt har retconnat, Hela losers club grejen Vill jag inte minnas att det nämndes knappt ens i ettan eh, Men det Stadsfest. Ja, det nämns en gång. Mm. Och så stadsfest i den här filmen. Hela det här Losers Club inklusive klubbhuset. Ja, just det. Ja. Det var ju och mycket. Oops, mm. vi glömde och, det här. Ja, och det, det kan mycket väl vara så att en del av det Spelas in <laughs> i ettan och inte användes och sånt där. Men det känns bara så här lite. För mig är det här som tydligt att. De inte, när de gjorde ett av det så var de ju inte hundra säkra på om det skulle komma en tvåa. Ja, eh, ah, okej. Okay. Mm. För det är, ibland är det så tydligt när man har gjort det, men det finns en, del film, det finns en hel del film där det är tydligt att de har gjort en uppföljare de kan knyta tillbaka till det och sånt där. Det är ganska ovanligt dock i filmbranschen att det händer att, att alltså, man gör en film och man, man får faktiskt lov att skriva och ibland också producera uppföljaren. Samtidigt ja. Och i de här är det ju som en ganska typ Del 1 och del 2 ja, För min del så tror jag att den hade gynnats av Om de hade faktiskt gjort den ihop Alltså ett, tvåan ihop med ettan Back to back Liksom ja, jag, precis. Det, det, jag tror det med Det har alltid en helhet faktiskt. här För det är, det är så mycket grejer i den här filmen Som, som går att diskutera Plus som sagt Uh, har en del sån här scares det, det ska det vara en skräckfilm Men en del av den här scaresen känns uh, Malplacerade uh, Inte speciellt läskiga Det känns som att de är där för att bara vara där uh, Det finns fortfarande bra scares i den Och egentligen bra grejer för um, uh, Andy Muschietti har, har talang för det här Det har han definitivt uh, Men det, det känns lite så här att han fick en mycket mer ett mycket mer, man kan säga att lösare koppel den här gången Från, ja. från studion De bara, ja ah, men du får 45 minuter Gör den gärna lång mm. Det blir vi glada ja. för ehm, mm. Och fick ju en <laughs> Jag skulle nog säga en väldigt bra cast ändå ehm, oh ja. och, jag, och jag måste ju säga jag, tycker, jag är ändå så väldigt nöjd med den cast de fick ehm, ja. För de fungerar, de vuxna fungerar Och några är liksom Dead Eye eh, det, alltså, Nästan öga för öga Man kan liksom se under omskådelsen Hur fan gjorde de det här Han som spelar Eddie ja. till exempel Liknar Extremt mycket, man kan liksom se det Och inte, inte bara liksom att de liknar Utan även skådespelet finns där eh, Det känns som att det är Ja verkligen alltså, det känns, Jag tror inte egentligen med någon så känns det som att Skådespelarna Alltså Det känns med alla I alla fall att de Ja, jag tror på att de här spelar Och det sånt där stör mig inte heller Med filmerna, de har det Och kanske de inte riktigt liknar och det Så gör det inte det, men här tyckte jag det fungerar väldigt bra Man tror på att det är en äldre version Av dem Ja, eh, absolut så. Jo. så det är lite det är... sådär Men eh, vi kan nog diskutera mer när vi kommer där Det är väl min smärre upplevelse Den är Den fungerar, den är inte lika bra som ettan Tycker jag, Bönet för att den inte eh, jag tycker inte den utnyttjar Egentligen en sin runtime, alltså sin längd. Eller något för att komma med någonting nytt. Och eh, jag tycker tre. Tredje akten är väldigt konstig. Jag tycker andra akten är också jävligt konstig och drar på många mm. ställen. Andra akten är, sätt säga på den, är stort, bara ett stort jävla dragplåster som det känns som att de. rullar lite runt med de väntar ja. på att tredje akten ska börja. Ja. Eh, väldigt mycket så mm. Hur ja. vad kände du Henrik? Håller du med eller har du någonting att tillägga? Eh, ja om, om, om vi ska göra så här eh, Så kan jag läsa min take På den som mm. jag skrev ner mm. eh, För Någon månad sen När jag <laughs> såg den typ. Mm. <laughs> eh, Uh, och den lyder som följer. Nu läser jag högt här. <clears throat> uh, It chapter 2 är likt ettan. Uh, tematiskt förankrad i quote-unquote bad nostalgia som koncept och lyckas rätt bra med att framhäva hur människors förhållande till ett traumatiskt förflutet uttrycker sig i form av minnen, platser, livsavgörande beslut samt identitet. Den säger dock väldigt lite om karaktärerna, deras rädslor och deras förhållande till dem som. Ja, nu. Låt mig börja om. Den säger dock väldigt lite om karaktärerna, rädslor och deras förhållande till dem samt vad det innebär att möta, brottas med och besegra Frågetecken. det som håller dem tillbaka. Den faller mycket på att den mixar sina metaforer för mycket. Till förmån för mer quote unquote, Billiga skrämseleffekter Och mm. lättsmälta quote unquote, Sanningar som inte gynnar Eller passar bra in i narrativet Så som det etablerats i chapter 1 mm. Den här eh, Taken jag har, den, är, den är inte så Jan-Olovig Så jag ber om ursäkt för det mm. uh, om, om ni väntar Jag, vet. Mm. Nej, Nej, jag siktade med på, på DN-nivån mm. Liksom när jag skrev den Då är det ens kultursida Istället för Aftonbladets nöjessida mm. Så <laughs> Men om, om jag skulle ge den En nöjessida recension Så är det eh, Schysst Ja precis Det är tre plus eh, Om jag får förtydliga så är det en svag trea Den har mm. schysst cinemat mm. eh, Eller ja schysst foto liksom. eh, Bra skådisar Väldigt, väldigt eh, välkastad. Eh, läskig på sina ställen. Mm. Eh, men den, den drar lite. Den är lite för lång och lite för ofokuserad. Mm. Så generellt är det min take på mm. den. Och eh, ja, alltså... Det kan gå in, ja, ska vi spinna vidare På det med karaktärerna Kanske lite Jo, precis <skratt> ehm. Och det är ju det är just det som eh, Nu sitter jag och läser På mina anteckningar här Som jag tror jag är rätt säker på det jag som skrev den där första ehm, för jag tror det har skrivit Det mesta för hand ehm, mm. Jo, alltså Så som jag tänkte väl mycket och sånt här Och det är ju Egentligen också det som När det är som en del 1 och en del 2 så, så förutsätter det att det ska finnas Kopplingar däremellan eh, Och den grejen har jag Andy Muschetti Fattat i alla fall på ett, ett Ytligt plan tycker jag Så han ju fattat det att det ska ju liksom vara en koppling Tillbaka till saker som hände Och rent principiellt så eh, jag inte, Har jag egentligen ingenting emot Med att eh, Utforska delar av ettan Som inte var Alltså som de inte kommer ihåg, som inte såg det, men det förutsätter ju då Att det ska finnas någon slags eh, Karaktärisering, någonting som Ska definiera karaktärerna mer eh, Det ja. utblir ju Till exempel i, i den här filmen tycker jag De har väldigt många av de här tillbakablicken där. Känner Det här visste jag redan från första filmen mm. eh, Det med då ett undantag eh, Ska mm. jag nog säga eh, Med Richie Eh, som mm. har, har en del där Som det kommer en ny revelation Som man kan diskutera huruvida det Har någon bäring På hela, så vad de försöker då säga Med det ja, ja. Eh, så, och, och just det som till exempel är eh, och, och just när vi pratar om det här Och som just det är med vuxenlivet Och övergången till vuxenlivet Som den första filmen är Det är ju som en rite of passage ja. eh, film nu är jag rätt säker på att det var så har Stephen King också tänkt lite Så det är liksom övergången från Den oskilliga barndomen Till... Det eh, finns en del ja. sådana i, i boken Som jag kommer ihåg det mm. Men ja. ja just det för du har ju läst Med den väldigt tjocka Det mm. är en av hans tjocka Tror jag den är, den är ganska lång ja <laughs> Och den... Den är skriven på 80-talet och liksom <går> nope reads ja men den reads på det viset som Stephen King på 80-tal sena 80-talets böcker gör där, där bara ja det, det, där han själv beskriver det som att han satt med bomullstussar för allt kok, i näsan för allt kokain, näsblod liksom samtidigt som han skrev Så, och det, det, den i en retrospekt det, det, det känns som <laughs> Så mm. I den boken mm. uh. Så ja Men alltså just med karaktärerna där eh, Igen eh, som, som jag känner och det, För mig är jag Jag gillar ut Jag gillar välutvecklade karaktärer Och karaktärer som utvecklas Karaktärer med brister Uh, där de vis, visar uh, på sådant. Uh, det är just här som uh, den här filmen för mig. Uh, ibland är jag liksom helt trådig. Nu vet jag att den här bygger sig upp på en bok. Men de har ju ändå så tagit så många avstamp i den. Här, I synnerhet i den här. Från, uh, från boken. Från källmaterialet. Uh, och det är, det är liksom fine. Det... Det tycker jag. jag, jag har ingenting emot Om man faktiskt försöker göra någonting Och försöker tolka om det till ett medie Och eh, passa in den. För Det finns ingen poäng i att göra En eh, sida för sida remake Nej, nej, oh, nej. Även, även om de har delar som jag vet Är taget rakt ur eh, Böckerna mm. Ja eh, Men här är det som sagt Friha karaktärer, till exempel som Vi kan, ta, vi kan börja med Beverly Så jag säga som då är mm. vad är det hon vad vad jobbar hon som jag kommer inte ihåg hon är sa det en nej hon i boken är driver hon tillsammans med sin man typ är något slags <laughs> större företag tror mm. jag ja hon är, är fashion ett... designer Fashion designer, just det, mode. mode Ja, designer. precis, så, precis. Äh, Jag var tvungen ja. att kolla upp det här Och ha en fusklapp här på Wikipedia <laughs> så, Ja, ja. <laughs> äh, ja det ser ni påläst vi er. Äh, ja, eller hur? Jo, men äh, för mig och, och hon har ju då, som, som sagt äh, Hon var ju i Första där var hon ju Vad ska man säga, riktigt äh, det, Både fysiskt och psykiskt äh, misshandlad och mm. överfallen av hur säger man det på svenska. Tappat det. Eh, av sin far då som var väldigt. Mm. Eh, jag tappar inte de där svenska orden. <laughs> som var väldigt. Few, ja, var, eh, ja Abusive. Ja, abusive, eh. vad heter det. Eh, liksom både ja. fysiskt och eh, psykiskt i alla fall av hennes far. Mm. Hon har ju då ganska tydligt hamnat i ett väldigt. Mm nästan så. Han, är ju hans, Hennes nuvarande man är ju som en surrogat För hennes far Hon mm. har daddy issues Ja ähm, Men grejen är i det här Tycker jag Och det, det är det som är på grejen Det bara sägs här Och det om man kan göra den här väldigt enkla kopplingen Till äh, Ja till, till tillbaka till det här Ja okej okay, men det är det som är Hon har, har problem från sin barndom Och det, det är bara att jag tycker inte riktigt Den säger så mycket mer än det ähm, Trots den har den här två till 45 minuter Tycker jag inte de säger någonting mer Egentligen inte om vad som har hänt under den här tiden Utan, jag eh, ja, barndomen påverkade dem Och eh, Ja, det var det Och det egentligen gäller det för nästan alla här tycker jag Där det liksom ja. kopplas tillbaka till barndomen Och så säger jag, ah, men så här är de nu eh, Ja och, det. och i vissa fall så är det som att de inte och det, det är just det här som vi kanske kommer in på Det större temat med nostalgi det Det är också det att folk förändras också en del det är liksom inte, Även om de det har liksom gått igenom no Någonting dramatiskt som alla de här har gjort då Och glömt bort Och det har ju också större konnotationer När man tar det i det perspektivet ja. Det är bara, bara jag känner liksom att eh, den, Jag tycker inte den försöker säga så mycket mer Om det med någon av de här karaktärerna här Där de har tänkt över, över egentligen Vad som har hänt här emellan det är som, de, är, de var här, nu är de här Hela det här mellanstycket är lite Så Ja, precis det är, det är ju så Med Den här Att det är just ett kapitel 1 Och kapitel 2 är mm. att det, Antydan Blir det här att Mellan kapitel 1 och kapitel 2 Har saker hänt Mm. Men det är inte så noga, det är inte så viktigt för hur de här har utvecklats som personer Vilket lägger mycket, lägger mycket, mycket vikt vid äh, liksom det som händer i ungdomen Det, liksom, det mm. formar dig, det är avgö avgörande för vilken sorts person du blir Och det, och det är är <clears throat> och... ingenting fel, förlåt att jag avbröt här Nej, är nej jag tycker det är en märklig linje att hålla och det, det är det som går lite förlorat för det funkar ju inte riktigt så mm. i verkligheten vill man utforska det här på en tematisk nivå så mm. som den här filmen ger sken av och vill jag göra så är det ju absolut okej okay för det finns liksom eh, något som jag antyder som jag inte tror är misstag eller slarv egentligen utan bara väldigt dåligt genomfört är att äh, rädslor och ö, mm. insecurities och så vidare som de ger uttryck för i kapitel 1-karaktärerna mm. de mm. kommer inte tillbaka riktigt på det vis som vi känner igen dem från kapitel 1 vilket antyder att något har hänt däremellan som gör att liksom de här människorna ser lite annorlunda på sig själva och på världen Eh, nu mm. som vuxna Men eh, vi, vi vet inte riktigt Vad som hänt däremellan Och eh, Så det blir konstigt av filmen Att lägga någon slags vikt Vid mm. det Vare sig det är avsiktligt eller oavsiktligt Utan att liksom Utan att det egentligen mm. spelar någon roll För mm. För Själva intrigen Och hur de är som personer idag Ja, precis alltså... Jag tycker det är uppenbart med, med Richie För att mm. i första filmen Han är en ganska eh, Åsidosatt karaktär När det kommer till liksom, Hans rena psyke Ja, äh... precis. Han är, ju, han är ju väldigt mycket Comic Relief. Precis. Och ja. även en del här i tvåan ska jag också säga. Jag säger ju det. Men, oh ja. Ja. Äh... Och det är ju så han är skriven liksom och, mm. och så vidare. Och då, där de utforskar i första, eller där de hintar mot, är att han lever i någon slags äh, påtaglig dödsångest. Liksom. Mm. Äh, men i den här filmen när vi kommer tillbaka honom så är det väldigt mycket som hintar mm. på någon slags latent eh, mm. homosexualitet tycker jag. Alltså, I synnerhet mm. liksom i eh, scenen i parken där det helt plötsligt är mm. Pennywise kommer gående som är jättestor mm. jättemot honom och, och äh, äh, det. På väldigt... Bunyan är det väl den där statyen? Ja, pr ja, precis. Paul Bunyan-statyen. Liksom. Mm. Och, och jag undrar lite vad, vad hände här? Liksom? Är, det, är det här nivån av hur ni vill utforska liksom, homofobi eller liksom, latent homosexualitet, Någon som liksom, är rädd för sig själv och... Mm. Hur, hur det här liksom är kopplat till hans dödsångest som de hintar mm. till i första filmen och det är med latent och det, det verkar som filmen liksom vill ha något, någonting kring homofobi just det här i och med mm. hur de inleder filmen jo, med precis. de här uh, uh, inte throw karaktärerna men liksom de nya karaktärerna som kommer upp och försvinner, alla slasher filmstil liksom och den en av de är ju Xavier Dolan eller Xavier Dolan mm. Som är en, en väldigt pro produktiv filmregissör Han har ju gjort typ fyra eller fem långfilmer Han är typ bara 28 eller 29 år Ja just det ja. Han, Han är ju den som blir, ja. blir uppskuren och nedkastad i floden Precis Så Och då undrar jag mm. Vad... Vad har det här med allting att göra Den mm. scenen och det här med Richie Som de hintar i va, va, Vad hör det ihop med Vad vill, vad vill de med det här ja, jag, jag vet inte det Heller riktigt för att den, De plockar in den men de gör inte så här Lite mer, jo det är li, kanske lite tont från Pennywise i sin, På sin hög. Ja. För att han Han verkligen ja, Han när ju sig på folks rädslor det eh, och och, det, och det, den delen har, har de ju såklart tänkt ut Och det, det är ju allting rädslor och hur de på något sätt fortfarande styrs Det är väl kanske mm. det som de försökte göra poängen Alltså att de fortfarande styrs av de rädslor som de när de var unga att de så, ja. Även om de har förändrats och liksom är vuxna framgångsrika och det, Så styrs de fortfarande väldigt mycket eh, av sina rädslor Men det, det blir så himla... Vad ska man säga så, så absurd För ibland så är det lite är väldigt mynt, Nästan som en eh, Pastis för att alla är på något sätt Någon slags skev Spegelbild av sig själva Av hur de mm. var som eh, Barn med liksom är ja. som fortfarande är väldigt hypokondrisk Han risk analytiker riskanalytiker mm -hmm. ehm, <laughs> Och han verkar ju då ha en fru som är Ja såg ja, det gå för ehm, Ben vet inte, han, han har blivit Ripped Honkig, ja mm. Men eh, Jag kommer inte ihåg om det sas någonting mer där Fast han, att, jo, han är fortfarande Han är fortfarande Och det var väl för mig, jag lyssnade faktiskt På en, på en intervju med Andy Muschietti för en podcast Jag lyssnar med som alltid intervjuar de här Har lite längre tak om spoilersaker det var det väl det som de ville, de ville, de ville Han menar då att de försökte och Den kan jag ju se också Att de är att de isolerade Eller han är isolerad I sättet han introducerar sig som vuxen Att han sitter Isolerad till ett möte På ett företag som han själv då Äger har jag för mig Så han, är, ja. han är arkitekt Och han är isolerad För alltså. han, han ringer in till sitt eget möte där han då är den som ska leda det. Um, och det var ja. någon poäng där med att ja, han är fortfarande väldigt isolerad och det är från att han var väldigt mm. hårt mobbad. Som, ja, just det. Som barn. Mm. Um, ja, men det här är ändå rätt sammanfattande mm. för allt i den här filmen. För det, det är små glimtar liksom mm. på saker och ting där, där de Hintar mot Karaktärernas Psykologi Och rädslor Och mm. som du säger hur de styrs av det Men de De De dyker inte Ner i det Vilket är konstigt För en film På över två och en halv timme mm. Att göra Vars rena koncept ligger i liksom, dels vad som döljer sig under mm. eh, en väl, välpolerad ytan hos en, i, i en idyllisk mm. tillvaro då, och dels vad liksom, hur man styrs av sina rädslor, sina minnen sina fobier och, och så mm. vidare och, det, och sen då dels äh, äh, hur, hur rädslor Manifesterar sig liksom då. Mm. Och det är, det är som ibland som jag För det känns som bara Egentligen så känns som att det finns så mycket jäkla Vad ska jag säga uh, Wasted opportunity Alltså spild mm. uh, Spild läge för dem För det finns så mycket grejer här Egentligen bara det här med Att koppla ihop Allt det här med rädslor hur det styrs och hela den uttrycket Det är ju egentligen en briljant koncept Som man kan spinna vidare på Och säga jättemycket mm. om egentligen Och egentligen också som hela den här grejen Med hur staden Derry Verkar vara under inflytandet Utav det som Som då har nämnt att han influerar Även om han inte direkt gör det så indirekt Påverkar som, som Som den här i öppningssekvensen Med de här då Ja vi får kalla dem ja, de, de här böghatarna som det är, och då ja. är ju frågan Influerar Pennywise dem Eller är det mm. bara indirekt Han gör det via sin närvaro Ja Det, det är ju här äh, Filmen Tappar rätt mycket också mm. tror jag Där den inte riktigt De kan inte riktigt och det jag menade, ja det det här jag menade mm. också med att filmen mixar ihop sina metaforer lite. Mm. För det, de kan det känns som den inte riktigt kan bestämma sig mm. vad Pennywise faktiskt ska vara. Mm. Är han manifestationen av deras rädslor? Är han en manifestation av liksom eh, det. De, Fördolda fula i mm. en småstads idyll. Liksom. Så att ja, ja precis. Eh. Alltså, om eller, är... Han, uh -huh. eller är han en utomjording som slagit ner med en komet mm. Liksom ja. på 1800-talet och bara är <laughs> något som förvandlar sig till mm. saker för att skrämma människor. Liksom. Ja, precis. Det är alltså, lite... <laughs> alltså, det, och det är ju. <laughs> det kommer nog prata en del här om också. Eh, det. Var det att som sagt att han är Någonting som egentligen Att, att Man kan inte skilja enbart liksom på Honom Alltså att allting som ligger gömt Och det ligger hos folk Ehm Om du förstår vad jag menar eh, Alltså att han Ehm eh, Tappar jag bort mig här Ja du menar att eh... Mm. Jo alltså Pe Pennywise uh, är, han inte... är inte han är inte han, alltså, även om han är förkroppsligandet av det så är han egentligen bara ett uttryck för det som redan ja. finns uh, närvarande i det. Ja precis. Dairy. Precis. Och det är ju de, de, de grejerna där som jag, jag jag går igång på en hel del sån där när det är mer mm. han om att han mer är han är en slags manifestation men också bara mer han är bara ett uttryck för det för det som redan finns där. Ja precis. Uh, på hela det och det är väl, jag vet inte om det var det som Stephen King ville med boken ursprungligen också säga liksom jag, jag tror natur. boken jag tror boken också gör det misstaget att den blandar sig där metaforer lite för mycket. Ja äh, det, men... det är väl den här det är väl motsvarigheten att sl slänga massa saker på en väg och se vad som fastnar lite så där. Ja, ja, vi slänger lite så. lite så här så är vi lite täckta om den här metaforen inte fungerar så där jättebra. Jo så precis har vi, så har vi i alla fall det här som kan folk sitta och diskutera ska man diskutera, som, som nu att vi sitter och <laughs> diskuterar det här vad jo, den här filmen vill säga och liksom att, är det inte bara en sån här ond varelse det som ska beteas om vi tar den här från den absolut som filmen ändå så är ju lägger fram väldigt mycket den simplaste förklaringen och jag tror vi går ja. tillbaka där när vi pratade om teman och summerar upp filmen där och det om mm. det är det som film försöker vara i så fall är det ju en extrem simplifiering och vill inte göra det allt för Komplext. Jag tror det är det. det är alltså mm. fördelen med liksom att Stephen King har skrivit en, vad är det, 900 sidor lång bok på det här är att han kan ha flera, tim, mm. flera teman mm. och, och utforska på det här viset eftersom han har liksom kilometervis med papper. Han kan mm. utnyttja och skriva ner och utveckla de här på och knyta ihop på, på flera olika sätt. Mm. Eh, vilket inte Går lika bra När du har en film En viss spelängd då, Och när du redan har haft en film Där du liksom Solidifierat ett visst tema Liksom mm. eh, där, där det är starkast Och sen få en till film Med mer speltid Och inte riktigt ha någon aning om liksom, säker, Säkerligen då Vilja liksom få in fler av de här temana mm. Eller fler teman Men på bekostnaden och att du tappar lite fotfästet mm. i, i vad, vad filmen säger mm, det blir spretigt och... det blir spretigt, de kan inte dyka ner mm. riktigt i någonting och Stephen Kings generella karriärsmove mm. har ju alltid varit liksom uh, just, just den här uh, det fula bakom mm. idyllen liksom, mm. det, det är hans eh, oh ja. <coughs> det är det där tema jämt liksom mm. eh, och eh, jag tror det, det känns inte som de här två IT-filmerna ville köra på det mm. från början Nej. om vi går det... från chapter one då mm. Utan, men den försöker ändå i den här filmen specifikt och det blir mm. rörigt rörigt rörigt rörigt. Jag tror vi går in på det här mer vi, ska vi kanske avsluta med säga någon, om du har någonting mer att säga om karaktärerna. <laughs> om det är det någonting som säger. Vi ska vi ska bläddra inget jag behöver säga så inget som mm. äh, för jag, förutom alltså för bara en viktigare analys och sånt där, och, och det är egentligen mm. det som är problemet problem med allting som är, som är ensemble är ju mm. det att hur man får dem att använda och det, och det be behöver inte heller betyda att alla får samma screen time eller någonting heller. Det är Någonting som verkar vara väldigt svårt för många tycker jag. <laughs> ja. som att alla måste ha screen time, alla måste vara med i den här scenen. Eh, jag mm. nämner inga namn post <höst> Marvel. Nej men Sådär generellt är Du måste inte kasta in någon i en jäkla scen Bara för att du har ingenting att göra med honom då Nej Finns det ingen anledning av det för den karaktären Att vara med i den scen Så ska den nog inte vara med i den scenen Nej, precis Det blir lite så Och det är lite Det också, nu vet jag att det är baserat på en På bok och det är bara att det finns Sådana här karaktärer som Igen, som, som vi sa alltså Mike Handlen och Stanley Uris Som mm. egentligen inte får Och det därför det är mycket saker exempel Med Stanley Uris som ringer väldigt tomt för mig mm. Med hela Precis. den här filmen Med tanke på hur lite Som han, han har fått och sånt där Ja eh, som, de då för, som de då försöker göra i det här brevet Då i slutet eh, ja Och jag och bara och... säger jag, jag kände knappt en snubben och sånt där Och visst det var väl ett fint brev och det Men jag kände, jag kände, han hade väl han känns man hade Max fem repliker i den första filmen han Ja det är fler ju lite så, så ja, lite han, för... är ju hela, han är ju nästan hela Framingen i ja. den här filmen I och med att han, han Avslutar filmen mm. Och, mm. och någonstans I mitten på filmen där har de Talet han gör mm. på sin barmitsva Också som mm. ung eh, det, och då, Jaha, okej okay. <laughs> Ja nu, okej okay, det är hundra Minuter in i sista mm. Andra och sista filmen Men ja, ja fair enough ja, ja precis, go for it ja, men det, det är lite det som du säger där När de framar andra filmen med det, Och egentligen om det, om det här hade varit ursprungstanken Vilket mm. nu var ju sannolikt inte färdigskrivet För ja. tvåan, ettan kom Nej. Nu vet jag att de, Den blev clearad ganska tidigt Tvåan, eftersom de hade Den lilla t i slutet av Sen Att de skrev ja. Chapter 1 skrev de Ja just det För de gjorde det att det kommer den en tvåa, det visste de redan då Ja ehm, I alla fall det för då hade, I så fall om man hade gjort den där framingen Så hade det krävts lite mer Tycker jag i alla fall ja för att det inte skulle det, Ringa väldigt tomt, eller eka väldigt tomt mm. ehm, Nej precis Så ähm, mm. Ja det, det är så mycket ähm, där, och bland annat det här fokuset eh, Och det är Det är väl en sån här konstruktion Av filmen och, och igen Jag vet inte källmaterialet, det spelar egentligen ingen roll När vi pratar Nej. om filmen i sig själv Men det här med triangeldramat triangel här Eller ja. om man kan kalla det för det ja. bara, Mellan Beverly Ben Och Bill Och det här brevet vi, Eller vi-kortet eh, som vi redan känner till som ja. de lägger ganska mycket tid på. Det blir väldigt mycket tid äh... som läggs på det för utan någon större. Ja, det är väl för att vill jag. ha ett lite sån här lyckligt slut i slutet och de blir ja. tillsammans och det. Men ska jag säga, det är ju en, en just en trend som. Jag känner i alla fall rent Om man ska kolla rent mainstream också Rent filmmässigt så sånt där. De, Jag tycker de i alla fall har gjort ett ganska bra jobb Med att de, de har börjat droppa De här jäkla kärleksdramorna I en hel del mainstreamfilmer För de har insett att det inte Det ger ingenting Måste inte vara det Det är en av de få så här troper som man, man ska prata rent från Mainstream filmer idag som jag, som jag är på något sätt glad för Att de gör för att Finns det ingen anledning för den att vara där Så ska den inte vara där för att folk Vill ha den Ja men precis Det, det är inte som 80- och 90-talets Blockbuster <coughs> Tvungna Men vad en love storyn här en <laughs> ja. love Jag måste story. höra det Killen måste få tjejen <coughs> Gud. Ja. Ja. Ja. ja, i alla fall. Det, det, det är det för att, igen, det, som sagt, som du nämnde där, trängen Man går inte någonstans. Den försöker inte säga någonting heller. Den Nej. kopplar inte så jättebra. Och igen, mycket av den där delarna var redan etablerade i första filmen. Så. Ja. Jag kan, jag kan säga en positiv med den grejen i så fall är ju att den i så fall spelar väldigt mycket på Bens inre kamp, liksom ah. att ta sig ur sin isolation, liksom och sin ah, ja, ensamhet. Där, där har, jag, har jag med om. Där finns det finns ju en det, det är så, så. Där har vi en grej Men den här grejen är Att det här triangel, de, att det gör inte så mycket För Beverlys del Nej. Tycker jag inte Det, det är liksom är... bara ah, men Hon som har daddy issues träffade en snäll kille nu Vad bra mm. <laughs> typ. <laughs> En kille som det är inte typ slår det. henne Eller Ja. B och det, är det, jag tycker bara <laughs> Ja men precis Jag tycker bara att really bara det Okej okay? <laughs> För wow <laughs> Ah, ja, way to sideline Och Bill har ju inget med det här att göra Egentligen Nej, liksom. nej det, det, det är ju sånt där det... också Det är som ett icke-triangeldrama egentligen Skulle jag kanske kalla det För det är sånt ja. där. Bill verkar Och det här... inte sådär jätteintressad Jo, han tyckte jag ja, Men, jag. men han, han verkar ju mycket mer upptagen Av sin personliga eh, ja, Den här så skyldigheten så... han känner över, över sin lillebrors död Det här han är, är något som De gjorde bättre i den förra Filmatiseringen den vi inte pratar om idag för men, att fel, alla, har, alla har insett idag Att den var inte så bra och läskig <laughs> Som man tyckte att den var för. <laughs> så, Men de gör det här mycket bättre I och med att de har med en karaktär Från boken Som är Bills eh, fru mm. då. Han är gift Som Hon vuxen med i, i boken tvåan, och... Hans fru Jag kommer inte ihåg som bara spelare med i någon En scen tror jag När han är där i Håller du då just då Bills eh, hela ja författa grej? Han kan inte skriva bra slut. <hör> Stephen King <hör> och och jag tror det var väl det som var också var it, alltså var det också kritiserade för sitt slut, alltså boken. Jag tror inte vad jag vet så inte vad jag läst möjligt att den kan ha varit. Mm. Uh, men ja, det är inget jag kan svara på Så faktiskt uh, Men i alla fall Alltså det. det jag, i, I den här versionen Där de valt att liksom ta, eh, Mer eller mindre ta bort eh, Karaktären eh, Och gud, vad heter hon uh, uh, Bills fru mm. <laughs> I'm sorry <laughs> alla Jag kommer verkligen inte ihåg vad hon heter Men mm. uh, så har han ingen stake i det här triangeldramat liksom... Jag vet inte det kanske säger det något om så här när man återupplever gamla minnen och så där, bara åh vi var kära då åh, vi är inte kära nu nej. <här> <Ja>. <här> Men det var kul då kanske mm. det skulle kunna vara något nu. Nej. Mm. <här> nej. <här> nej. Så ja, uh, yeah. I don't know. Mm. Uh, vi har varit inne på karaktärer Vi har varit inne rätt mycket på te Teman i filmen Liksom mm. tycker jag uh, Ska vi ta lite snabbt om Lore här bara Det mest, ja. det mest tråkiga Men ändå det mest uppmärksamma uh, i, det, I dagens Nerdsamhälle no, <laughs> Host verloren. Marvel Host ja. Ja, det kunde ha också det, sagt, det, det Star så... Wars också för den delen för det är ju många som gnäller Jaha. på det i förbindelse ja, med jo, lore precis. Ni tog bort eh <laughs> uh, det Alltså det är inte så mycket lore i den här filmen egentligen De, för, de förklarar Pennywise ursprung lite och Ja, precis Och Ja, och vad, och vad, vad säger den vi om det? Den, den säger ju inte så mycket heller den där. Det är just det där med ursprung som <laughs> Egentligen skulle jag säga problem med alla sånt här När man försöker förklara ursprung Har det inte någon slags bäring på något Så bara låt det bli Ja, exakt För det här har ju verkligen inte det. det Det här är ju liksom återigen då Temat, vad är Pennywise liksom mm. Är, han en, är Pennywise en representation av människors rädslor eller de här karaktärernas rädslor? I mm. så fall äh, blev människor först rädda någon gång i slutet på 1800-talet <laughs> när en komet slog ner i, till, ja, mellan Mellanöstern i USA. Och liksom, det, det, vilket är lite weird. Mm. Uh, uh, bör, uh, uh, men jag kan köpa i så fall att det connectar med staden Derry då som liksom den började existera någon gång från 1800-talets ja. slut och då kom Pennywise samtidigt då samtidigt som mm. människor bosatte sig där typ ja precis eh. så, och det är väl i så fall det de försöker då i så fall mm. och jag kan väl se det i så fall Alltså att de kopplar ihop det med också Att den förmodade fördrivningen Utav urbefolkningen som bodde där Precis ehm, I så fall, men Ja, precis <laughs> Det är lite det, det, det, det är lite av en stretch Men mm. jag kan, okej okay, Okej okay, i så fall mm. ehm, Men ja det, det innebär ju också att vi har då Som ja. Precis, och att det är, de har någon du vet, wise uh, savage mm. Noble savage uh, Ja, businesses. Noble savage uh, <laughs> tropen ja, vilket, uh... med, med att ja, de är visa de, de vet hur man fördriver Pennywise, ja, Vilket de inte gjorde i det här fallet tydligen. Nej, de, det var ju en total katastrof. Som var det är kanske är en parodi på urbefolkningsklischen, Jag vet inte. Ja, det, det, vem vet om det skulle vara med. Ja. De folk tror att det är som visar sig: Nej, de, de blev totalt gärna massakrerade. Ja hörs. <laughs> ja, men jag gillade den parallellen Du, du, du drog att, att det är liksom representativt För fördrivningen av urbefolkningen Ja men det är väl liksom. det jag ville ändra I så. så fall jag ser Om det om inte är det Jag vill inte egentligen jo. tillskriva den här filmen Mer än om Nej, det här inte det är var tanken <laughs> Tänk om Wernie McShady som sagt Om man kunde förstå svenska svenskar på det här. Så här. Ah, ja, jo, jo, precis så var det jag tänkte Ja, för det var precis så det var Ja, fan, du, du, du fattar grejen, killen <laughs> Wow <laughs> Nej, men alltså Det är så jag ser det i så fall Alltså, där, med hela mm. den här För då, jag vet inte, jag tror inte att de Pratade ens om det i filmen När de hade den där lilla Flashbacken, eller ja, drog Här är Som egentligen bara är en flashback <laughs> Ja, just det <laughs> Och jag förklarar det För jag vet inte om de gjorde en liten avkommentar Till att det borde nybyggare i området mm, där då. Det är möjligt eh, Eller så är det bara jag som gör den kopplingen Jag, jag gör ofta så här historiska kopplingar till det ja, med urbefolkningen där ja. Om Derry gjordes Grundlades där Så gissar mm. ju på att det har varit slitningar Med lokalbefolkningen För det är liksom historien med all urbefolkning Ja, ja, precis. Jo, men det, det är en bra... Om man, jag skulle inte säga att vi kan tills, vi tillskriver själva filmen det här, men vi, kan ju, vi tillskriver ju dig definitivt den, den skarpa analysen där för något. Mm. Så absolut. Uh, vi har också den här lilla scenen jag tyckte var lite intressant, eller försökt till intressant, där... Där vi då bara, ja ah, men wow, ser ni, ser ni hur Pennywise ser ut utan smink? Det var mm. för, för den här karneval... Varsågod. Ja, precis. <laughs> den här karnevalklownen då som mm. samtidigt är en manifestation av Beverlys pappa då. Eller Beverlys daddy issues och uh, den här tanten hon besöker då som, som historiskt sett då är den här clownens dotter och så vidare. Mm. Det är väldigt konvolutet den scenen. Ja, jag, jag, jag, jag försökte men... också säga, så är hon, är hon Pennywise eller vad är hon? Ja, alltså som scenen bygger upp det är ju liksom, den här tanten är det är liksom, hon, hon introduceras som hon, hon är lite mammig och så där mamman som Beverly aldrig haft liksom eller känt en trevlig, mysig tant som bara åh, åh ja äh, och sen börjar hon bete sig jättecreepy och ja. Pennywise manifesterar sig då som att äh, den här tanten som också är han ha, äh, är liksom, äh, här är äh, det här är inspirationen för Pennywise ungefär mm. den här dåliga det... pappan men det här är ju liksom inte bara symboler och... ja, för, för och... Beverly's ja. issues så ja för Beverly's issues så ja det är inte I en lore grej kanske men Nej. jag har en scen som fungerar bra John Gregson är <laughs> väldigt ja. bra hon spelar det här väldigt bra hur hon drar ut på, uh, man säger nobody ever dies eller vad de säger, nobody ever leaves here eller vad det är de dör ut på den där ja precis uh, Ja, det är ju en av de mest en av de den otäckaste scenerna i filmen tycker mm. jag, upp till den punkt när liksom Bill Skarsgård utan makeup tar på sig makeup och det mm. blir lite så sådär mm. ja det är kitschigt mm. men men inte så läskigt, kanske. Nej. Men fram tills är det säljer rätt, liksom... Jo, precis. Tens mm. så säger Så. Det var folk som skrattade i salongen där när uppslutningen på den där scenen var med äh, yes, so. Med henne, <laughs> Mrs. Kirsch Ja, ja, ja. <laughs> Klart de gjorde. Mm. Uh -huh. Så Och det ska ska, innan vi går in. På det ska vi. Uh, ska vi gå in? Eller nej, nah, det kan vi spara faktiskt till slutet här. Jag tänkte på alla de här scaresen och det, hur, mm. hur de är extremt ojämna och ibland väldigt malplacerade. Ja, uh, let's do that. Jag ska ju hoppa in på det bara lite mm. kort. Ja. Uh, jag tänkte i synnerhet på det här med Eddie och uh, i källaren på apoteket. Mm. Um, hela Angel in the morning-grejen Ja, just det Där blev jag väldigt, <laughs> vad fan Och det var inte som um, Ja, där han, han Kommer ner, lockas då ner i källaren mm. uh, Och då ser sin Mamma fastspänd mm. uh, Där och Ja, sen <laughs> Är det den här leppern igen då från... Ja, precis Lepra sjuke tror man säger jo, Ja, manifestationen av hans. liksom Hans uh, hypo hypokondri. Hypo -hypokondri uh, mm. som, som har projicerats på honom av hans mamma. Då, mm, vilket precis. är liksom den lösa sammankopplingen här. Liksom. Ja, exakt. Och mm. sen när han kämpar emot det så blir han spydd i ansiktet. <laughs> Medan ja. Engine in the Morning Av någon anledning börjar spela Ja är Det här lite? Så här, det har ju blivit en grej Mer och mer Att man lägger in opassande musik Liksom mm. i, I scener och sådär mm. Jag vet inte vad jag tycker om det Eller jag vet att jag inte är så jätte mm. Förtjusad i det Jag har ingenting emot när det blir random Men det där kändes för mig extremt Jag tyckte inte scenen var sådär Jättekuslig till att börja med Nej alltså jag vet inte det, det känns ju mer som Taget ur en Edgar Wright Eller Peter Jackson ja. Tid i Peter Jackson filmen Vad det är i en psykologisk Rysare som mm. It Så jag vet inte <laughs> det... <laughs> Jag menar det är ju en sak när, det, när vi pratar om Exempelvis Rich och sånt där När de är i huset igen och sådana saker Där det, där det ja. i alla fall känns lite mer organiskt Jag tycker inte det kändes så invävt Nej, precis Det är som att Alltså, jag tror det i den här Är ju uppbyggd också lite som Comic relief liksom mm. I hur han beter sig Även om han inte är menad att vara så Han är bara jävligt jobbig Och by extension kanske oh, lite oh, just det, cringe oh, just... liksom Ja, de har ju också uh, Henry Bowers Grejen där, jag har jag glömt bort Jo, jo, den den, där. Den, är, den den är väldigt... så extremt Forserad in i den här filmen tycker jag Alltså, men Vad tänker du? Uh, Henry Bowers eller var den scenen? Ja, nej, Henry Bowers Överlag liksom mm. det, det är väldigt Forserat tycker jag Ja, vi hade honom i första där Så Ja, precis Och Och Ja, yeah, I don't know. Jag, ty jag tyckte bara det det var verkligen så här sidetrack som inte spelade någon roll över huvud tyckte jag. Nej, men det var ju mitt i det där. Hela det här eh... ja, skattleta grejen kan man ju säga. Ja, precis. Det Treasure Quest när. Ja. Så, um, jo men det är mm. inte så mycket Av de här som känner som, som inte fungerar så bra För det finns ju Igen de, där, där, där han gör det väldigt bra Som När Pennywise faktiskt När är När fungerar Pennywise för dig uh. för, alltså för jag, jag säger så här Mycket av det här är inte Bill Skarsgårds Fel det är han, nej, nej. Han, han är, oh, han är väldigt bra i rollen. Det, det ska vi direkt säga. Ja, ja. Han, nej, det här är... han är väldigt effektiv. Han har ju såna här, här creepy grejer som det den där vindögdheten som man, mm. som man kan göra. Som ja. han inte gör. Ehm, och man ja, liksom, ner och sånt där. Man kan se att han är väldigt klassiskt tränad. Så han kan göra alla de där grejerna. Ja, ehm, precis. Och bara väldigt det. Så det är inte det som är problemet. Men, men det här fungerar. När känner du liksom med Penwise Nu är han jävligt läskig För mig är det ju som i ettan är Det ju ganska klart i Georgie-sekvensen mm. där Där han visar liksom varför var, hur, hur effektiv han är mm. hur, han, hur han Samtidigt som han Verkligen lever på folks rädsla Hur han så kan locka in dem um, Och de har ju en liknande Sån scen i tvåan där under läktar Ja just det Ehm mm. um, Ja, jo, jo, men det, det kan jag hålla med om. Att uh, det, är, uh, mm. det är det lite manipulativa mm. genom det, när han är som mest vanlig, liksom. <laughs> quote jo. Unquote. Jo, lite quote. Är... Lite, lite excentrisk och lite weird, sådär, men ändå mm. rätt vanlig. Och som du säger, manipulativ, det, det är egentligen det som jag tyckte... Det är det, och, och jag förstår ju de har det här med Henry Bowser Hur han kan använda Honom för att utföra det Nu fungerar det inte så jättebra i den här ja, eh, Filmen jag, jag tycker sånt där, för mig i alla fall Sånt är jävligt läskigt när, när han kan mm. liksom Få folk till att göra saker som jätten När han ah. får honom till att mörda sin farsa. Jo, precis För mig, den, den var riktigt Den var ryslig för mig Annars När man ah. ser liksom Pennywise Han vet att han har honom i sitt järngrepp. Jo, Man får göra någonting riktigt avskivärt För mig var det Där fick jag, jag fick sån kalla <laughs> liksom, Rysningar i nacken utan, utan den. För, det, för mig är det bara så Fucked up, Fucked up För det första men bara... Ja visst Det, det, det Ja det, det håller jag med mm. Jag har inget att tillägga <laughs> jag bara säger, det, det, ja, jag ja. det är ju Det är ju en bra spegling Liksom av Hur, hur rädsla Överlag mm, Och utgöra, igen, liksom. ja, för att koppla tillbaka på Tematiken att Att han gör inte Han är inte bara liksom Något skrämmande monster och sånt där Han får fram monstret Ur folk Precis eh, Som jag tycker är mycket mer effektivt Ja, precis Det gör han mycket mer effektivt Som Skurk menar bara någon som säger boh! Lite här och där och Ja, about en, coming to get you <laughs> ja, Coming to get you Och läskig hund och... Ja, ja, men mm. precis Och ja, jo. hela den ja Slutsekvensen där när han är ju bara jättestor Som en spindel lite mm. För de var ju ja, den... att referera lite till, <laughs> till där det där ja. Den grejen är fortfarande lite <laughs> Ja, okej okay. Ja I men fair enough okay. mm. Set piece grejer Och sådär ja. uh, the, the final boss Liksom från mm. ett Resident Evil Spel typ. ja oh, Jo precis <laughs> Det är faktiskt inte så från det jag, eh, jag tror jag började Jag zonade ut lite då och då Under filmen men där under just den Slutakten där började jag zona ut Jag kände bara håller den fortfarande på Come on <laughs> Ja, det blir ju väldigt långdraget sista akten, alltså... Mm. Tyvärr. Det är bara som, uh, get on with it! Ja, visst. Uh, så ja, vad tycker du om slutet då? Hur de besegrar liksom it? Uh, ja. <laughs> mm, jag tycker det igen, jag skulle nog... Prata, det är som precis som du säger det här med att den... Blandade upp sig med sina metaforer där. För mm. där tycker det är det ganska oklart exakt vad det är som får säger så här, att om säger det, så blir han det vad de är rädd för. Ja. Så där det blir så här att fast ändå. Jag, jag, jag gillar rent konceptet med den. Att de inte liksom. Man besegrar inte av han är konventionell. Eh, du har inte någon jäkla. Ur, Nej, men ursprungsbefolkningsritual du... du utför för att du stänga in honom det, det, det gillar principiellt men jag tycker att de är utförandet där lite um, sådär, att de gör honom till att han vänder mot sig själv egentligen Ja, precis alltså scenen tycker jag speglar lite hur de liksom står upp tillsammans då mot uh, Henry Bowers i första filmen när de kastar mm. sten på varandra typ, ja och det är lite sådär. Eh, dels är det väl mobbar. mobbaren kanske känns som ett lite sådär metod. Det är, det är bra budskap till alla Hej, Att säga någonting. Hej, ja, Gamer! <laughs> vet men... ni vad? Mobbarna är, så här, mobban, mobban är lite grann det där Då då slår det bara hårdare. Ja, ja, men ungefär så. <laughs> det, och det är väl den, den mest. Eh, Syniska tolkningen Jag skulle göra av slutet Men mm. den snällaste tolkningen Jag kan göra av den är att Det i så fall är eftersom han, De trycker in han i ett hörn Och hans mm. avslutar Men så är ju all grown up Eller något i mm. stil med det. Eh, det Det snällaste jag kan säga Om det rent tematiskt är att det i så fall Reflekterar hur de eh, Har besegrat sina ha, rädslor Eller Ja, nej, mer hur de har slagit sig fria från inflytandet av mm. den liksom väldigt begränsade, eh, konservativa miljö de har växt upp i, i så fall. Mm. Det är liksom, de, de har kommit ifrån Derry och blivit individer nu. Mm. Liksom, de, har, de, de har släppt dem. Ja, precis. De, de behöver komma till tillbaka. Dem. Ja, precis, som behövde komma tillbaka till staden och se den för vad det mm. egentligen var och mm. konstatera tillsammans att ja, vi, vi, vi är past viss, liksom mm. det, är, det är den snällaste tolkningen jag kan göra av det i så fall mm. uh, ja mm. så ja, har vi har någonting mer att säga här om? egentligen inte, det jag Försökte adoptera liksom Och nu till segmentet We live in a society men... <laughs> Då får jag göra det nu We live in a society <laughs> ja, Jag ja, har samhälls-, inte eh, Samhällskommentarer, det tänker du i så fall om. Ja, precis, vad, vad säger Filmen om Världen vi lever i idag Sådär, men det in, inte så mycket egentligen Du är ju, är ju mer inne i vad, vad jag ser i dina anteckningar här Och det jag antecknade är att det handlar om nostalgi mm. Och uh, hur vi relaterar till nostalgi idag mm. Den här filmatiseringen hade ju inte existerat Om det inte vore för nostalgi-angeln mm. uh, liksom, mm. uh, Och nostalgivurmandet och precis så mot 80-talet. Precis. Den är ju väldigt men också i en det som jag ser. Det är du som har skrivit det var va? Jag läser läsa här så i ett perspektivt och narrativt. Det som står under där har du skrivit, va? Uh, vi ska se var du är. <laughs> <We laughs> <s> <laughs> I nostalgidokumenten. Nu sitter vi och läser upp till. <laughs> ja, precis. <laughs> vi tappade totalt. <laughs> <laughs> ja, just det. Ja. Ja, Nostalgina, och det här kommer. Jag kan rekommendera för övrigt en uh, video, jag en ganska kort en av Lindsay som uh, teoretiserar och analyserar det här kring. It, Chapter One och Stranger Things Men mm. äh, äh, Just i det här fallet äh, Metaperspektivet Och den narrativa perspektivet Av nostalgi mm. Här är liksom vi, vi följer mest Bill här ur den här nostalgidelen mm. Kan jag tycka. Och det connectar väldigt mycket till hur skuld och skam mm. är inbyggt. Eller vad man ska säga i mm. hur man väljer att komma ihåg saker och ting från hur vi växte upp. Mm. Och många av de andra karaktärerna. Och, det är ju ett... och ja. även bild, liksom. Där, där, hur hur det här, den här. Hur man väljer att se bort Eller förträ fört förtränga Eller eh, Förtränga skuld och skam Liksom mm. är ett, är Det är väldigt en, selektiv. Ibland så ja, är det väldigt precis. selektivt Man delar upp eh, Minnar och det, det är ju den här en Som sagt en intressant tanke där Bland annat med hela den här grejen Att de De kommer inte ihåg Så mycket där från deras barnomfönster De kommer Nej. tillbaka Precis. Mike kommer ihåg det, han har väldigt skarpt minnen Men om minnen kommer tillbaka sen när de är där Så kommer ja. de, de komma ihåg allting de upplevde den sommaren mm, Precis ehm, Och det är, det är lite jag om man kopplar det i ett större perspektiv Är ju hur, hur, vi, är, hur vi egentligen rent generellt som samhälle Och också personligt ser tillbaka på på minnen och sånt där Och det är ju väldigt ofta när vi ser tillbaka Du vet, det var bättre förr är Det är att vi väljer att se det från de, Alla de här positiva grejerna man kommer ihåg För det, det är så man mm. har valt att göra det Medan andra ibland Är omvänt, det känns ofta som att det är Alltingen eller med folk Det folk väljer bara att se, nej fan det var mycket värre förr Allt var bara skit för jag har det <här> bättre nu Det beror ju ja. lite kanske på Vad man hade för Synspunkt och uppväxt Ja, mm. precis Det här så, det här är ju lite just meta-meta-narrativet mm. här är ju i så fall då, vilket jag tycker IT gör bra, är att mm. den, den är nostalgisk för 80-talet då. Mm. Och det, det är ju en grej vi har i, idag alltså, att, ha, att vi, vi, vi tycker det är jättemysigt att titta tillbaka på 80-talet mm. som en mer okomplicerad tid mm. då. Uh, nu när vi lever i en digital Tidsålder med liksom Med allt vad det innebär ja, uh, det, det med, var ju, Men ju ut, Tar den här Grejen då, det här okomplicerade Förflutna, i och med att den är så central Med billig i mångt och mycket mm. uh, Connectar den till den till 80-tals Moralpaniken Framförallt en moralpanik kring att Låt inte dina barn gå ut För då blir de kidnappade Det var en mm. grej på 80-talet En moralpanikgrej på 80-talet Som Itch kommer ihåg Och mm. ta, äl, sätter i fokus Framförallt i chapter 1 Ja, det är roligt Sjukt nog så börjar den dyka upp igen I alla fall, vi pratar mm -hmm. nu, ser, nu pratar vi nog ur ett Svenskt, skandinaviskt perspektiv Mm. Eh, också Isolera av det som Saker som har hänt och det har gjort att folk Blir mer isolerade så, Ja, precis Och det är ju liksom, kanske det är också det som Grundar sig på hur vi ser tillbaka till mm. saker För man glömmer ibland bort Hur mycket saker var värre Och sånt där Ja, precis Man, så, man, eh, man pratar liksom eh, Man ser tillbaka på 80-talet, alltså det här är en jämförelse Lindsay Ellis mm. gör men man kan se liksom just på Stranger Things och jämföra det mm. med It och i det okomplicerade förflutna i Stranger Things där barnen liksom, de går ut och cyklar liksom mm. tillsammans och de är inte rädda för någonting och de hoppar från klipper ner i sådär mm. och bara det. skulle föräldrar låta sina barn göra så här idag? Nej, det skulle de verkligen inte bara det bara det att så var det ju inte liksom, Vem idag I alla fall i Sverige Och i stora delar av USA Liksom eh, Kan relatera till att det på 80-talet Fanns liksom för barn eh, Stats eh, Liksom Tvång på utegångsförbud efter en viss tid för att folk var så jävla rädda för liksom. Mm. Det, det var sån moralpanik kring mm. att det skulle finnas en Freddy Krueger bakom hörnet som gick mm. och snatchade din unge när du om din, din unge var ute efter klockan sex liksom. Mm. Så det, det, det kan jag respektera med it är eh, att den just. Sätter lite fokus på det här i alla fall mm. Det är liksom metanarrativet med den Och, och det är perspektivet just Men hur, med Men hur menar du exakt att den lägger fokus på det Bara så jag hänger med? Den gör det genom att genom hur den hur vi, det finns egentligen inte en Huvudkaraktär i mm. den här filmen Förutom Pennywise Men om Man skulle säga att det gör det Huvudpersonen i The Losers Club Är, är Bill mm. Och Beverly framförallt Det är de två mm. Men just genom Bill får vi Det här perspektivet Att Att han Han har upplevt den, den delen av den, den dåliga nostalgin Så att säga Hans minne av 80-talet Som han förvisso förträngt Som vuxen mm. Men det är att Han, han förlorade sin bror Liksom mm. till den här Typen av Moralpanik Den skräcken då mm. uh, det hände verkligen honom mm. Och han har inte delat med det Nej Men han är också en av dem som I filmen kan jag tycka Som inte porträtteras Som att han har En nostalgisk syn På, på 80-talet han, han är ju Någon som I synnerhet verkligen Medan de andra försöker Känns som att de försöker smita en helhet Så är ju han där av en väldigt stark plikt Känsla att det här ska jag göra och också han som pushade dig i den första filmen Ja han, eh, han, är ju, han är ju den som liksom Hänger kvar förutom Mike då Precis eh, Så hänger han kvar där för att även Fast han också är och så är det som att han har en sån stark Jäkla pliktkänsla att det här ska ja. göras. Oavsett om jag vill det eller inte, så ska det göras. Jo, precis. Han har en lite mer lite mer nykter syn på det. Han har inte mm. på sig de rosenfärgade glasögonen liksom när han ser tillbaka på saker och ting. Och det, och det säger en del på hur IT ser film i chapter 1 och 2 and 2 mm. och två mm. my god vad angels <laughs> Ja, <laughs> eh, det säger lite en del om hur den filmens de här två filmerna ser på just den här nostalgitrenden i, i själva metanarrativet då. Mm. ska tilläggas. Det är min analys. My god, vad smart jag. är, Jag sa ju det i början. Mm. <laughs> ja, det får En Klapp här och med. <laughs> Tack. Så. Tack så mycket Tack ja. wow. Jo, men eh, Jo eh, Jag har inte så mycket mer att säga där eh, Kan mm. använda de här Jan-Olof <laughs> eh, <laughs> Lite ord där eh, Som sagt det är, det är, Som vi sa tidigare Det är väldigt bra Det är bra insats från skådespelarna Det är ju inte, som, det är inte deras Fel är jag Jag gillar också när de lägger till små detaljer Det syns också Ganska tydligt när de använder Väldigt kapabla skådespelare Som James McAvoy Sättet som man gjorde med Stamningarna Jag vet inte om du har märke till det Eller det var väl jättetydligt ah, Jo, jo. <laughs> uh... Hur stamningarna var lite Den var lite fram och tillbaka Den var riktigt mycket i början och sen eh, i och med hur filmen gick vidare så minskade den. Eh, I och med att han blev mer och mer där. Den var ju också rotad i, vad jag förstår också, lite hans osäkerhet. Också en rädsla. Eh, ja, precis. Så, men det, det tycker jag han gjorde ett... Ett eh, bra, och, så, som, eh, och som kanske alla som... Jag är förvånad över att Bill spela. kan skådespela Uppenbarligen Det var jättemånga som var sådär Det är lite som att ja, Lady Gaga sjöng på Oscarsgalen Någon <laughs> klassisk stycka Hon kan ju sjunga Jag bara, eh, är du förvånad? Jag <laughs> tror att allting gjorde ja, det... var ja. autotune Ja, just det ja, du, det, det... Sådär, du vet, det var som not sure if you're serious Eller <laughs> Nej, det är ju inte så att Bill Hader och Lady Gaga jobbar med det här. <laughs> liksom. Och att Bill Hader också inte bara gjort Kom. komedi. Nej, så. precis. Jesus. Ah, så. Jag, vill, jag, vill, jag vill läsa en rolig intervju från IMDB liksom, som, som avslutning. Det här, det här är inte min åsikt, men jag, det, det är ändå liksom mitt, mitt sista ord här. Mm. We live in a society liksom. Uh, I en DB av användaren, jag ska credda här, Eugene Kayla. Mm. Uh, en av tio stjärnor. Mm. Rubrik Degrading for a Human Mind. Brödtext <laughs> This is where our society and ended up. Absolute nonsense 35 mm. av 56 found this helpful. <laughs> <laughs> Så, Moral get... of the story Fucking jävla IMDB använder alltså De är så värdelösa alltså. Jag har inte använt IMDB på typ ett år tror jag. Nej ja, men Det är, jag är tydligen Som moderna människor gör För IMDB har ju uppenbarligen inte, har inte Kommit in i det nya årtiondet Som vi snart är slut med Så, så. Det var en liten plug för Letterboxd. Ni får gärna ge mig ett provmedlemskap för det här. Tack. Ja, som sagt vi får styra upp det här med Patreon och lite sådär. Ja. Och här var en till rolig. Like watching jump scare paint dry. Ska vi... Har du någon mer där? För jag tänkte också vi ska kanske avsluta med... Ha ett ord från mm. mästaren själv, Stephen King Ja, ja. Eller vad man tyckte vi tyckte om hans Om hans cameo långa, långa cameo ja, du, det, ja, det var Up där Med liksom <laughs> att, han spe, att han till och med Spelat huvudrollen Liksom <laughs> i, Nästan i En eller flera adaptioner Av hans grejer så. Mm. så det är ju konsekvent Med ja no. Och sen väldigt ja, självrefererande Väldigt circle-jerk eh. Ex Extremt mycket, ja eh, Det var det, så, eh. så. det... Eh. Med ja, Bill så... och tillbaka mot honom själv Men det är, det är väl tanken att visa Hur skojfrisk gamle Steven är <laughs> Ja, han, han, det har han, han ju alltid varit så, så Ja, det får man ge Att han, han är, har så självdistans nog Att han kan kritisera mm. Verk och sånt där det är ju som Element ja. av det som inte är med i filmerna Som man också har sagt så här, ja, det, det är inte så jäkla fräscht nej Nej, precis Så säger han det, jag var väldigt Nerknarkad på den tiden så. Ja, ja eller hur Så inte för att det är någon ursäkt Nej, det är det ju inte Men det, det sätter det i perspektiv Lite liksom Och, mm. och det han, han, är, han är en good sport Stephen King <laughs> Med saker och ting. Ja. Han, och då... sälj... han säljer ju ibland filmrättigheter till sina verk för bara en dollar. Så kallade dollar babies. Liksom. Det, ja, det säger det en till... del om hur lite vikt han faktiskt lägger vid alla optioner där han skrivit så. Och Det ska sägas att om en, en dollar gäller till verk, ofta till studentfilmer eller någonting sånt där där folk inte tjänar pengar på dem. Där säger man det... för en dollar. Så sen får du gärna göra en lång film eller en kort film. Mm. På någon av... Vilken som helst av dem han äger rättigheterna till. Jag tror han, han har ju köpt tillbaka en massa rättigheter igen. Vet jag. Det... Jaha, okej. Okay. Börjar han, det... bli... Bör <laughs> han bli girig. Konservativ och girig. Konser. Precis, ja. Ja, men Jag, bara, så. Nej, jag, menar, jag tror han har plockat dem från en del filmstudier som har haft dem. Tyckte att de har haft dem inte för länge. Ah, ja, okay. Så det är bättre att jag har dem så jag kan styra vad som händer med dem. Och då är det det, det säger all for it. Det är bättre att Steven King har dem än att den ligger i någon skrivbordslåda hos någon studio. Ja, han, han lär ju definitivt vara mer generös med dem än vad en studiohead på valfri studio skulle vara. Så ja. det, det är ju bra. Så det, jag, jag slår generellt en slag <laughs> för... Jag inte de är riktiga rövvål för att ursprungsmakarna har rättigheterna men... Ja, så länge de inte är Anne Rice eller <laughs> uh, Morrissey eller någon sån där Morrissey. jävligt... Ja, jag vet inte bara allmänt osköna människor som <laughs> allmänt... har gjort kreativa saker <laughs> Ska jag tänka lite annat osköna människor? Ja, det blir väl lång lista där Ja, um... oh, gud ja Ja <laughs> Eh, ja, ska vi eh, säga så förra ja, blev ni kränkta av vad vi har sagt av det om det skriv till oss eh, om på det något sätt om det. Ja. <laughs> ah, ah. Eh, så eh. Uh, ja, och vi återkommer med mer clowner nästa gång jag undrar ja, vad var, kan det handla om Ja, vad kan det vara för <laughs> någonting? Vad kan det vara? <laughs> Tänk det. att vi lever i ett samhälle så <laughs> Ja. We live in a society Ja, precis Men, mm. uh, Jag säger tack till dig Tim ja, För dina dig. djupa insikter Kring den här läskiga clownen Ja, uh, detsamma där För dina uh, privilegierade Vita Intellektuella uh, Synspunkter <laughs> uh, <laughs> uh, Tackar jag Ödmjukast Stora ah. mistaren Va, ja, ja, ja, du skickar ja. mig. Jag är rörd. Jag är rörd. Och eh, tack ni som lyssnade. Det är trevligt eh, att ni gör det. Ja Så oh. nej, vi hörs nästa gång helt enkelt. Det gör vi. Det är bra. Yeah. Very nice. Very nice. Hej då.